och vi vänder på frågan var, hur påverkas Katrineholm om industrier väljer att lägga ner sin verksamhet eller flytta den utomlands. Det har bara gått en vecka sedan beskedet kom att telekomföretaget Ericsson varslar 400 anställda i Katrineholm. Ericsson var i Katrineholm. Nu har vi ingen värde. Liksom. Nu har det flyttat. Nu är det bara Katrinholm. Nu är det kanske men kanske. Alltså... Det är mindre attraktivt att flytta till Katrineholm. Åttonde klassare på Tallåsskolan i Katrineholm pratar om hur det påverkar kommunens framtid och många elever är bekymrade. Det är inte kul för de som har jobbat där. De vet ju inte vart de ska ta vägen eller börja jobba med. Ja, men de kanske inte vet vad de ska söka till. Vad händer när ett litet samhälle drabbas av företagsnedläggningar och många vuxna förlorar sitt jobb? I dagens skolministeriet frågar vi barnen vad de tänker och känner när en förälder blir arbetslös. Och hur märks det i skolan? Dagens Eko kvart i fem. Nytt storvarsel i telekombranschen. Den formella nedläggningen av Saab Automobil har inledts. Eriksson lägger ett varsel om uppsägning för över 2000 anställda. Vi hör om det med jämna mellanrum. Om de stora företagen som skapat många arbetstillfällen och som ingen trodde skulle försvinna. Men som drar ner och prioriterar om. Och när jag kommer till tallåsskolan i Katrineholm den här soliga marsförmiddagen. Har beskedet om Erikssons varsel knappt hunnit sjunka in. Alltså vad hände? jag vet en kompis, säger de. Alltså vad händer med kompisen? Eh, för jag vet att båda föräldrarna jobbar på, på det här företaget och så. Det här är Morgan Hammarlund som är SO-lärare på Tallåsskolan. Och den senaste veckan har många elever kommit till honom med oroliga tankar. Ah, oron för alltså, den egna ekonomin. Kanske måste sälja huset, kanske måste flytta från Katrinaholm. Kan inte göra den här utlandsresan. Eh, och de här, ja begränsade ekonomiska resurserna som det innebär, det, det är klart att det är oron och även för, för föräldrarna vad händer med dem när de går hemma och, och är arbetslösa. Det blir rast då eleverna strömmar ut i de långa korridorerna. Alla jag pratar med här verkar känna någon som känner någon som är drabbad av nedläggningen. Jag tycker bara synd om de som jobbar där. Liksom att De har tvungen att Lämna liksom Vid en träbänk framför ett av de höga fönstren Träffar jag Victoria och Amanda Och min pappa har sagt det Han jobbar där Och Amanda visar sig veta Precis vad det här handlar om Nej men det är jättetråkigt för Han har jobbat där i 14 år Så att det är liksom Det är klart att det märks ju på honom Han är så. Hur blir det för dig? Nej, men det blir ju lite annorlunda hemma också. Med olika kostnader och sådär. Kan du känna oro eller hur, hur, hur känns det för dig? Ja, det kan jag verkligen göra. Vad är du mest orolig för? Nej, men vi rider oss där och det kan ju hända att man måste sälja en del hästar och så. Som vi har hemma. Ja, det har hänt mig också. Alltså fast det var ett tag sedan men mina båda föräldrar jobbade på samma jobb och sen så låste ner. Så båda fick lämna. <går> Hur var det för dig då? Då har du liksom varit med om det som... Ja alltså jag tyckte det bara var synd. Alltså, jag var så liten. Jag kommer inte riktigt ihåg men jag tyckte bara synd om mina föräldrar liksom. Jag tänkte inte mer på det. Jag visste inte att det skulle alltså, oroa oss liksom att det skulle förstöra för ekonomin och så här. Men eh, jag var ju mest orolig för mina föräldrar bara. Ja, men jag är ju på mig pappa i ledsen. Och då blir man ju väldigt ledsen själv också. Men är det någonting som ni pratar om hemma och sådär? Ja, det har vi pratat om jättemycket hemma. Och att han har sagt att det kommer att lösa sig allting och så. Och det, då känner man ju ändå sig lite lugnare och så. Att en arbetsplatsnedläggning påverkar vuxna- det vet vi sedan tidigare genom forskning. Även om det drabbar långt ifrån alla- så kan man se en ökad stress, alkoholkonsumtion- fler skilsmässor och till och med en högre dödlighet. Hur barnen påverkas vet vi väldigt lite om. Men det finns faktiskt forskning som visar- att just de här barnen riskerar att drabbas i skolan. Hur kommer vi komma tillbaka till lite senare? Men först ska vi vidare till trollhettan. För här har man också varit med om stora företagsnedläggningar- och till skillnad mot i Katrineholm har hunnit gå några år. Hej. Hej. En familj som drabbades hårt när Saab gick i konkurs 2011- var familjen Klassen, som bor i Vargön- strax utanför Trollhättan. Hej, det har varit kallt i så många dagar. så vi Familjen består av pappa Tony- och mamma Anna och tre barn. Det är Hej. Och det är Mellersdagen, pojken. Hej. 13-åriga Lotti och 21-åriga Robin- är hemma ikväll, men stora syster Frida- som är 24, bor i Göteborg. Ja, Du, nej, hoppa. Nej. Nej. Och så Ronja förstås, en pig Yorkshire-terrier som vandrar mellan fannarna under samtalet. Kom här, Ronja. Kom. Kom in. Samtidigt som kvällsmörkret faller sätter vi oss runt bordet- Nej. som precis har blivit avdukat efter middagen. Och Tony minns det där året av ovisshet- innan det blev definitivt bestämt att Saab skulle läggas ner. Då hade han jobbat på Saab i 25 år- först som bilmontör och senare som materialansvarig. Vad hände med dig? Nej jag nej det jag är för det mesta en ganska positiv människa men visst var det jobbet när alla andra var andra och de var i skolan och för Du gick upp i vikt. Ja, jag gick upp i vikt Så gjorde jag också. Hemåt. <laughs> ja. Nej, nej men visst påverkar det man, man blir ju less på inte less på livet på det viset men man blir ju less på hela situationen. Man alltså det var ju dagar som jag knappt orkade gå ur sängen på morgonen- för jag tycker att jag ska det finns inget på mig att ändå. Jag har sökt upp familjen Klassén för att jag vill höra med dem- hur barnen upplevde den här tiden. Och för Lottie, som bara var nio år då- blev det en stor omställning att pappa plötsligt var hemma på dagarna. Ja, jag tyckte det var en tur förrän. <laughs> att aldrig liksom behöva vara hemma själv. Först kändes det ganska bra- men sen började pappa må sämre. Jag fattade inte riktigt det jag, tror jag. Riktigt vad som hände. Efter när det hade gått ett tag så märkte man ju att det blev jobbigt. Det var inte kul längre. Och för storebror Robin, som var lite äldre, var det tungt att se sin pappa förlora fotfästet? Det var, var väldigt hårt faktiskt. För man såg ju liksom hur, de, hur de brötts ner mer och mer under ovisshet den här perioden som var. Och sen ändå släppa ett sånt jobb som man gillar så mycket. Och bara ja, bli av med det. På en handvändning. Från att gå och tro att detta kommer att ordna sig. När man får gå hem ett helt år med lön. Så det var väldigt eh, ja, det var ju det värsta var väl att se i ögonen. När man då börjar började man mest förstå att det är nog inte så lätt ändå. Tiden gick och så kommer det definitiva beskedet att Saab skulle läggas ner. Och efter den chocken bara måste Tony orka starta om. Han får hjälp av en jobbcoach och börjar utbilda sig till elevassistent. Så småningom börjar han jobba som timvikarie på ett behandlingshem för ungdomar. Men det blir en slitig och osäker tillvaro som timvikarie. Nej, det var nog det värsta att man hade dåligt samvete gentemot Lottie och barnen. När man gick som Att då, då märkte man att de blev drabbade utav hela situationen. Att man, var, man kunde inte säga nej liksom. Det var ju sällan jag tackade nej under de här perioderna på de här timmarna jag fick. Utan jag tackade nog ibland ja för mycket. Och då något semester på sommaren och jobbarna andra var lediga och de fick semester själva och Liksom. Men, hur, hur var det då? Du... var på semester utan pappa? Ja det är mig Ja precis, jag fick ju Hänga på Robin och åka och bada och... Ja, Det var tråkigt Och det, det kände vi för också Särskilt att man inte gjorde Någonting direkt Jag tyckte verkligen det var jobbigt, Men eh, ja Både Robin och Frida Och mamma och pappa förklarade ju för mig Varför det var så här och Det hjälpte mig, jag förstod ju men jag var samtidigt När Lottie och Robin ska beskriva den här tiden var det just det där med ovissheten som var det jobbigaste. Hur allt skulle bli. Även om de inte tycker att de drabbades själva särskilt mycket av att familjen fick sämre ekonomi. Så såg de hur Tony och Anna fick vända på slantarna. Just att man inte riktigt kanske fattar just att man ska dra in på grejer. Liksom varför och hur och hur man ska hantera det. Sen också kanske att man inte riktigt vet vad som händer. Ska de få jobb eller hur kommer det att gå? Men på vilket sätt blev det kännbart ekonomiskt för familjen? Så? Ja, det var ju att eh, man fick ju dra in på saker. Vi fick ju sätta oss och liksom kolla vad man kunde dra ner på. Vad som inte behövdes. Så det där lilla extra som man... Ja, nej men det, det var tufft var det. Men fyra år senare vände det för Tony. Han fick en provanställning på ett hem för ensamkommande flyktingbarn och trivs riktigt bra. I sommar ska familjen fira semester tillsammans för första gången på många år. Lottie och Robin är noga med att förklara att deras föräldrar under den där jobbigaste tiden alltid gjorde sitt allra bästa för att inte oroa sina barn– men det går inte att skydda sina barn från allt, säger Robin. Man, man är ju inte dum som barn. Man, man ser jag hör allting. Lite för mycket, tror jag. Det är som vi föräldrar. Ja, det tror, men det tror, det tror ni bara. vi tror inte om Nej, Nej, så jag tror det tär väldigt mycket när man ser på sina föräldrar. Att det har gått åt helvete. Och det är inte så lätt kanske bara att gå runt hörnet och hämta ett jobb och komma tillbaka. Hur det påverkar ett barn att en förälder plötsligt blir arbetslös och ekonomin förändras radikalt, det är ett ganska outforskat ämne. Men det här är något som Annette Bolin, doktor i socialt arbete på högskolan i Väst i Trollhättan, bestämt sig för att undersöka. När man lägger ner en stor arbetsplats i en kommun, som vi säger nu, vi säger nu varslet i Katrineholm, där då, då vet vi ganska mycket om hur de vuxna får det. Men vi vet ingenting om hur barnen får det. Hur barn påverkas av långvarig fattigdom har det forskats en hel del på under åren, förklarar Annette Bolin. Och resultaten visar också att de barnen får betala dyrt, både med sin hälsa och materiellt. Däremot, konstaterar Annette Bolin, vet vi mindre om hur barn som är vana vid att ha pengar påverkas när ekonomin plötsligt förändras. Så min första forskningsfråga var faktiskt, liksom, märker barnen någonting överhuvudtaget? Så. Och sen den andra frågan var om de märker det, på vilket sätt gör de det då utifrån familjens situation, utifrån fritiden, eh, skola. Med forskningsstöd från den ideella organisationen Majblomman har Annette Polin intervjuat 45 barn och tonåringar som alla har varit med om att en eller kanske båda föräldrarna- blivit arbetslösa i en företagsnedläggning. Studien är långt ifrån färdig- men visst kan hon se att barnen märker av förändringen. Många känner oro inför framtiden och föräldrarnas hälsa- men beskriver, precis som Lottie och Robin gjorde- att föräldrarna gjort sitt yttersta för att skydda sina barn. Det tydligaste och kanske mest allvarliga mönster hon kan se- är att många barn, särskilt tonåringarna- avstår från att göra saker på sin fritid- för att hjälpa föräldrarna ekonomiskt. Och det gjorde de genom att inte ha utgifter. Och då var det att de slutade träna. De kunde ha varit med i fotbollsklubben länge. Många, många år. Det här att gå på bio, gå ut och fika- och bara göra någonting med kompisarna- det tacka man nej till? För man hade faktiskt inte den här hundringen som det kostade. Men de sa ingenting till föräldrarna om detta. Och då när jag frågar som en, liksom, för jag förstod inte riktigt, och då frågar jag, men, men hur, hur många gånger måste du tacka nej? Så om de, om de frågar 150 gånger, hur får du säga nej 50? Och då svarar den här ungdomen, nej, jag får säga nej 150. Och då frågar jag, men vad hände med dig då? Ja, då sitter jag hemma själv. Även om det här inte är ett uttryck för någon extrem fattigdomseran, ett polin, så är det ändå något som påverkar barn och tonåringars hälsa. Ett barnperspektiv som hon tycker att det omgivande samhället borde bli mer uppmärksamt på när en kommun drabbas av en företagsnedläggning. Uh, nu blir det ut från Majblomas perspektiv, men det är en blomma för alla barn. Och då kan man även säga att. I vissa situationer, när en ort drabbas av en sån här händelse, då vet vi att barn i familjer som är vana att ha inkomst också kan behöva ett slags stöd. Hur tänker du, hur har de här barnens skolgång påverkats eller har den påverkats på något sätt? Ja, när, jag, när jag har frågat då, så har jag ju frågat, kanske inte så mycket utifrån betyg och så utan jag har frågat kring sociala relationer i skolan eh, och då har jag fått lite olika svar för jag har ju frågat blir man retad nej men det är ju så många det kan ju ha varit i, i de här klasserna då så kan det ju vara det, det är ju ja, nu har jag pratat med 45 barn så det är ju absolut inte alla barn på något sätt men då, då har det ju oftast varit att de varit flera stycken i klassen som har haft föräldrar på en arbetsplats som har lagts ner då Eh, och, då, och då, nej, men däremot har man kunnat skoja, uh, vi som inte har några föräldrar som jobbar, liksom där att det har blivit en lite så. Eh, däremot så frågar jag, pratar man om det här i skolan någon gång? Och det är bara en av de här 42,5 som kan komma ihåg att man pratar om detta i skolan. Mm. Jag beger mig till Lyrfågelskolan i Trollhättan. Många av de familjer som drabbades av arbetslöshet när Saab ner hade sina barn på den här skolan. Var är vi nu någonstans? Nu är vi i Lyrfågelskolan där förskoleklass upp till år tre har sin verksamhet. Karin Nilsson som är lågstadielärare möter upp mig och vi sätter oss i arbetsrummet tillsammans med kollegan Marie Börnstedt. Och jag frågar dem om de märkte av de här barnens oro. Jo men den fanns där, det såg man ju på dem. Att, att det, var, det, det går inte att säga att det här gick de obemärkt förbi på något sätt utan det fanns en oro, det fanns en sorg över att det blev så här. Och eh, de hade nog burit på den länge, den oron också. Föräldrar i, i klassen då som kom och var arbetslösa de pratade inte så mycket med lärarna tyckte jag utan det var mest att de pratade med varandra när de kom och hämtade sina barn på eftermiddagen har du fått något jobb, har du sökt något och så hörde man lite att de sinsemellan pratade ihop sig det var inte så många som ältade och grät liksom hos oss lärare det, det upplevde inte jag i alla fall utan jag tror att de pratade mycket med varandra de träffades här på fritid och hämtade sina barn och då pratades det mycket för det vet jag vad var eleverna oroade sig för då, när de formulerade frågor själva? Det kunde ju vara saker som att kan vi bo kvar där vi bor nu? Kommer jag gå kvar på skolan i så fall? Måste vi flytta? Kommer vi få pengar att köpa mat för sådana saker? Bland de yngre barna funderar man ju så. Men var det någonting som ni tog upp i helklass eller i något lektionstillfälle? eller? Kommer det upp så tog man upp det i klassen. så. Om de väckte frågan och så, så pratar man om det tillsammans i klassen och ur deras perspektiv. Och vi började ju inte prata om det och gjorde en stor affär av det. Det gjorde i alla fall inte jag i min klass utan det kom naturligt när barnen själv frågade frågor. Karin och Marie berättar om anpassningar som skolan kunde göra för att underlätta för barnen och föräldrarna. Enkla saker som att när man visste att föräldrarna kanske hade, hade börjat pendla eller hade mycket oro och så, att man drog ner på läxor. Sådana enkla saker som kan låta väldigt trivialt men som jag tror är viktigt att tänka på att man underlättar vardagen på det sättet man kan göra under en period. Att man kanske inte har så mycket aktiviteter på gång i klassen just då utan att man låter det vara lugnt och en vardag som lunkar på lite grann, tror jag. Det är viktigt att tänka på. Hur många kunde det vara i en... En och samma klass. Jättesvårt att komma ihåg men det var säkert en 5-6 i varje klass. Absolut det var det. som var drabbade. Det positiva i det här eländet var ju att föräldrarna kom och besökte sina barn då mycket, mycket tätare än vad man brukar göra annars. Idag kommer ju inte fälla sig jätteofta att är med på en lektion. Ibland dyker någon mamma eller pappa upp. Men då var det många som kom. Jag är ju ändå arbetslös. Jag kan komma och vara med en dag. Oj, ska ni åka till simhallen? Jag är med en dag. Mycket sånt. Så det var positivt tycker jag. Jag frågar Marie och Karin om de tror att de här erfarenheterna av en arbetsplatsnedläggning skulle kunna synas i skolan på något annat sätt som till exempel i skolresultat. Inte på små barn känner jag lågstadiet ettan, tvåan, trean. Kanske mer att man ser det när det är äldre barn högstadiet kan jag tänka mig. Det kan ju göra det. Jag säger kanske emot det lite grann. Men det är klart att även om de är små så, så tror jag det här kan påverka deras skolsituation och deras resultat. Det kan det ju för man märker ju på har du en dålig dag så kan det bli jobbigt för dig. Och, och det skapar ju i relationer med, med kompisar och allt det här. Allt påverkar ju inte bara den Faktorn, men vi kan ju inte mäta på samma sätt. Vi har ju inte betyg och sånt. Utan vi ser ju i deras måndet och, och sånt mer, tycker jag. Och det finns faktiskt forskning som visar att en arbetsplatsnedläggning kan påverka skolresultat. Jag ringer upp Anna Sjögren, docent i nationalekonomi på IFAU- Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering i Uppsala. Vi håller på med en studie av svenska barn. Jag gör den tillsammans med Eva Mörk som är professor på Uppsala universitet och Helena Svalerid som är docent på Uppsala universitet. I forskningsstudien man jobbar med tittar man just på hur barns hälsa och bland annat skolresultat påverkas av en företagsnedläggning. Studien publiceras först senare i höst. Men Anna Sjögren kan berätta om liknande studier i andra länder. Då finns det en del forskning som tyder på att barn som eh, under sin uppväxt- drabbas av att föräldrarna förlorar jobbet, eh, har att de klarar sig sämre i skolan- och eh, att de har eh, sämre sannolikhet att, att gå på universitet till exempel. och, och, och Det här är studier som finns- eh, amerikanska data men även kanadensiska data. Det finns en studie från Norge som, som tyder på att om, man, om en förälder förlorar jobbet när man går i, i nionde klass så, får man, så går man ut skolan med, med, sämre, med sämre betyg än annars. Även om det drabbar långt ifrån alla så finns det en risk att hälsan påverkas negativt när man förlorar jobbet i en företagsnedläggning, förklarar Anna Sjögren. Vi har tidigare i programmet nämnt några saker som stress och en ökad alkoholkonsumtion. Och det här, säger Anna Sjögren, påverkar också med stor sannolikhet barnen. Och hon förklarar varför det i det här sammanhanget blir intressant att titta på just skolresultaten. Hur det går för barn i skolan är oerhört viktigt för hur det går för dem längre fram i livet. Och ska man förebygga och utjämna livsvillkor för barn från olika uppväxtmiljöer så är Skolan är oerhört viktig, det är, det är kanske samhällets viktigaste, viktigaste möjlighet att, att bedriva en politik som utjämnar livschanser. Det kan man göra via skolan. Därför så är det viktigt att, att titta direkt på skolresultat. Vad tror du, hur kan skolans värld använda sig av de här, den här informationen eller den här forskningen som ni gör? Det finns så mycket som tyder på att barns ohälsa ofta yttrar sig kanske först i dåliga skolresultat eller försämringar av skolresultaten. Och att man därför från skolans sida kan vara eh, med och stötta barnen redan från början och kanske just undvika att de här barnen mår dåligt och, eh, och utvecklar psykisk ohälsa. Så ser det nu ska ni få hjälpa mig att säga vad, de här, eh, vad det är för fabriker och om ni, har, ni har säkert åkt förbi dem. Vi är tillbaka på tallåsskolan i Katrineholm där åttonde klassarna tittar på ett bildspel över företag och industrier som kommit och gått i Katrineholm under åren. Så fabrikerna har funnits länge. Och vad tar den vägen nu någonstans då Eriksson? S.O. lärare Morgan Hammarlund har jobbat 18 år som lärare och varit med om flera företagsnedläggningar i Katrineholm. Han har sett hur det slår mot lokalsamhället och självklart säger han, påverkar en sån omställning också barnen. Men än är det för tidigt att säga vad Erikssons varsel kommer att få för konsekvenser. Alltså när, när företag... Försvinner att då blir man rädd. Man blir rädd för sin egen del. Man blir rädd vad som ska hända med familjen. Och den här rädslan kan ta sig många olika uttryck. Det kan gå inåt, eller att man skadar sig själv, eller att man skadar andra. Så då är, ja, sådana saker är jag orolig över för, för samhället här i Katrinholm. Att elevers studieresultat kan påverkas av en företagsnedläggning- tycker Morgan Hammarlund låter helt rimligt- men det är inget han själv har tittat närmare på. Men däremot har han sett hur barnens studiemotivation och framtidstro har påverkats. Att man kanske tappar tilltron till, till det här systemet. För vi bygger mycket på att skaffa dig kunskap, jobba på, utbilda dig, hitta någonting som du tycker är intressant. Hitta något företag, vad det nu kan vara för någonting. Eh, och då kan ju det, om man nu tappar tron på det här så kanske man då ger upp och tänker att Nej, men det är ingen idé om man blir av med, med, med, om det här kan inträffa då. Eh, så det, det kan vara jobbigt och då får man ju liksom gå in som lärare och stödja och peppa och säga att ja, men det, det finns kanske andra möjligheter och det här att oron för hur, hur arbetslivet i framtiden kommer se ut, det är ju ingen som vet och det är, inte ens vi som, som jobbar med det, vi vet ju inte det. Och det är svårt att motivera elever för framtida arbetsliv. Och när sådana här saker sker då blir ju, kanske man får en, en knäck man orkar inte med, med sina studier. När man märker att förebilder som man har i sin närhet har blivit av med sitt jobb och så. Hur påverkas vi? Man kan ju liksom tycka att äh, det där behöver jag inte bry mig om. Eller ska man tänka att ja, men det där berör faktiskt mig. Men när Morgan Hammarlund mot slutet oh, av sin lektion det. ställer Ingen. frågan till sina åttonde klassare är det ett oh, annat man. svar han får. Är det som så att man, man tappar, tappar man lusten när man går i skolan? Man ser mängder med företag lägger ner och sen plugga. Vill man liksom visa att man kan komma från ett och vara Det är det? Ja, det är olika personer. Ja. Ja. Ja, för att om man ser att staden går dåligt, ja. no någon gång måste ju komma skärskott någonstans. Då måste ja. man ju visa att man kan vara där. är måste göra Man vill ju verkligen ha ett jobb som man inte blir av med, Och för Amanda som vi träffade i början av programmet, vars familj är berörd av nedläggningen av Eriksson, är det självklart att utbilda sig. Och hon har redan bestämt vad hon vill jobba med som vuxen. Veterinär. Så att eh, pappa har sagt att man ska helst välja typ, att jobba med människor- för de kommer alltid vara sjuka och djur kommer alltid vara sjuka. Så det är nog det bästa. Så. Skolministeriet är slut. Jag heter Johanna Larsson, producent för Karl Brodin och tekniker Krister Orreteg. Vill du nå oss så mejla på skolministerietsnabelaur.se eller så söker du upp oss på sociala medier.